Moldova György, a Lakinger Béla az Repcirkáló. Előjáték a 8888-as italbólban. Hákovács kiterítette a képes portot maga elé a 8888-as italbolt ivópultjára, és sokáig nézegette azt a térképvázlatot, mely a Ferencváros labdarúgó csapatának afrikai-ázsiai túra tervét ábrázolta. Végül is lekicsinnyűen legyintett, és az ivópult körül áldogálókhoz fordult. Nincs az uraknál véletlenül ötszázezer forint? Nincs. És öt? Annyi van? Akkor hozzanak nekem egy fröccsöt. Beleívott a poharába, és újra a térkép fölé könyökölt. Tíz az egyhez lehet fogadni nálam, hogy az, aki ezt a térképet rajzotta, sohasem látta az Atlanti óceánt. <gül> – Nézzék meg, golfáramot ír a helyes góláram helyett, de ez még nem is annyira bosszantó, mint hogy elfelejtette berajzolni a Mikulás sziget csoportot, mely az én számomra örökké emlékezetes marad. Hátul megszólalt az örökké gúnyos Rizsa. – Mikulás csoport! Jó, hogy nem, han szerd a félsziget. Maga is kimehetnek Kovács a keleti pályaudvarra, hát ha valamelyik vonattal megjön az eszem. Hákovács úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezt a gúnyos hangot. A lehető legrendkívülibb történetet akarom most elmondani az uraknak, figyelmeztetően felemelt a hangját. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy teljes diszkréciót kérek, ezt a történetet a titok sűrű homája fedi. A részleteket csak én ismerem, és néhány rendkívül magas állású illető. És még nem mondta el senkinek. Csak a nagybátyámnak, de ő szegény már kint van a kerepesi temetőbe. Mikor halt meg? Nem halt meg, temetőőr. Azelőtt a közértbe dolgozott, de leltárhiány miatt kirúgták. No, még egyszer figyelmeztetem az urakot. Beláthatatlan nemzetközi következményekkel járna, ha illetékes helyen tudomást szereznének arról, hogy a titok kipattan. Az a legkevesebb, hogy emberek százaik lennének öngyilkosok, de világméretű politikai és kereskedelmi szerződések borulnának fel. Az előbbi közbeszóló felé nézett. Maga Rizsa előre kételkedett a történet igazságába. Ha jól értettem, artikulátlandadogását valami a félszigetről is viccelődött. Bár a maga sértései leperegnek rólam, a többi úr kedvéért, akik lesznek szívesek még egy fölcset hozatni, Készséggel szolgálok bizonyítékokkal. Újjával a túratérkép egyik üres pontjára mutatott. Menjen el Rizsa a Mikulászéget csoport fővárosába, Porszent Mikulásba. A városháza tornyán egy aranyozott kakas figura áll. Ettől a kakastól 2460 kilométerre északra, 15 és fél ezer láb mélységben egy zsebcirkálót fog találni, orrával a földbe fúródva. Ez a pontos hely meghatározás eloszlatta rizsak kétségeit is, hangjába tisztelet teljes kíváncsisággal kérdezte. És hogy hívják ezt a hajót? Hákovács elmélázva figyelt a boros pohárba, akár a varásból az üveggömbbe. Nevét eltakarják a tengerfenék sűrű indái, és rátapadt kagylók, de én megmondhatom az uraknak. A hajót Lakinger Béla zsebcirkálónak hívják. Már évek óta ott vesztegel a tengerfenéken. A legmélyebbre merészkedő gyöngyhalászok sem érintik. Akkor maga honnan tudja. Mint bizonyára már hallották, én valaha versenyszerűen foglalkoztam könnyű sporttal. Tagja voltam annak a magyar válogatottnak is, mely világbajnokságot nyert verdálóba. Egyik óceáni túránk során lemerültem és körülúztam a hajót. Mondhatom az uratnak, nem gyönge hidegzető embernek való látvány. Én magam is inkább kétszer megnézném a Harakiri című japán filmet. A katasztrófánál a személyzet nem tudott, vagy nem akart elmenekülni, minden esetre a hajóval együtt süllyedt el, és a víztöny megnyomása valósággal odapréselte őket a helyükre. Ott állnak örökre mozdulatlanul a kormánykerék, a kazán, a rádió előtt, vagy a hajókonyha tűzhelye mellett. Mindannyian fekete egyenruhát viselnek, parolíjukra halálfej van varva, alá pedig lápszárcsöntök helyett búzakalász és kalapács. Az egykori parancsnoki rádiós és hálófülkében halak lebegtek mozdulatlanul, már megszokták a halott tengerészeket, csak akkor ezzennek össze, ha egy víz alatti áramlás működésbe hozza az elsüllyedt hajó hangszóró berendezését. A szörnyű mélységben ilyenkor reket kiáltás butborékol végig. Biztosítás, biztonság! Kész ruhát vásároljon a ruházati szaküzletekben. Szervusz salvusz, műanyag, nem pótanyag! A hajósok merev tekintete egy pillanatra, mintha felengedne, arcukra bánatos kifejezésű, úgy tűnik elveszett régi életükre gondolnak. De azután újra csend lesz, a főveny lassan leülepszik, és a halak tovább alszanak a nyáltól és iszaptól sűrű vízben. Mintha felidézett izgalmas emlékek kiszállították volna a torkát, hákovás sietve felhajtotta a fröccsöt, utána körmével várakozóan kopogott az üres falán. Az körül körülállók megdöbbenve kérdezték. Magyar, ha jó volt? Magyar. És akkor hogy került oda? Miért süllyedt el? És miért pont ezt a szöveget mondja? Hákovás titokzatosan széttárta a karját, mint aki már is többet közölt az ügyről, mint amennyi megengedhető. Csak egy újabb fröccs után kezdte el a történetet.